producción de maquinaria y divertimento presentan divertimento para pequeños monstruos Ola, que tal? Saudos dende unha nova edición de divertimento para pequenos monstros en Radio Filispim, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Farrol. Eose 14 de febrero do ano 2014, non sei se o dixen xa? Mm. Y aquí está Ana Lucecu, hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿Cuánto hola, tiempo? Hola, muy boa, es un montón, un montón de, tiempo, de tiempo que sin, no nos vemos Sin vernos, por una otra cosa, al final, quedamos ya sí. en nuevo por ano creo, No sé si estuvisteis aquí en, en este nuevo ano 2014 Sí, sí, o, sí creo que sí Si se estuvisteis en algún programa Es que hay tanto no tiempo de este, de este mes de saneiro que casi no me he lembrado no. Ah, pues igual, ¿no? Entre tanta <ríe> tormenta, eh, ciclosenes explosivas, ya no nos lembramos Bueno, vamos a lembrarvos así rapidiño Os contidos do programa de hoxe Que vamos a ter, Ana Luzacú? Pois sim, a ter a un grupo de persoas Que xa están aquí sentadas con nós Que nos van a falar dunha convocatoria que hai aberta En apoio ás marchas da dignidade Que son unha serie de columnas Que van a ir de todo o estado a Madrid O día 22 de marzo Moi ben E despois que teremos? Pois sobre a seis e media ou así eh, Aparecerá por aquí Xavi Que de Unión Libertaria, xa o coñecemos todos nos eh, Nos vai a falar dunhas xornadas, as xornadas libertarias Que xa son a edición número 12 Que se van a celebrar esta semana E uh -huh. para casi findar? Para casi findar, ainda non sabemos se imos ter conexión con xente de Compostela, porque a sala llago volveu a ser outra vez ocupada, está ali a xente organizando cousas. <risa> Bueno, non, sei saber sí, Cada... xenda, non sei se verá unha cousiña tamén da xenda Si, eu traio a xenda Non sei se me dará tempo, non? Tem Pero tal... algo diremos Incidir eso, que mañá día 15 Sábado a mañá verá unha sesión Bermud no Ateneo Ferrolán Si, sí, eso moi importante. importante As 12 da mañá no Ateneo Ferrolán Hai que apoiar o Ateneo Ferrolán E ir ás sesións Bermud Que vai haber concerto Petiscos eh, e de todo Logo o lembraremos de novo sí. Bueno, pues, se te parece, Ana Luz, o a introducir pues, a estes primeros convidados que temos aquí na mesa de, de Radio Filispín. Que é o que temos? Temos esta convocatoria que se chama Marcha da Dignidade, que vai a celebrarse en Madrid. O 22 de marzo este chamamento vai dirixido ás asociacións, plataformas de afectados, grupos veciñais, organizacións políticas, intelectuais, artistas e a todo o tecido dos movimentos sociais de Galicia, preocupados pola conxuntura que estamos a sofrir como cidadáns e como país. O vinero 22 de marzo van confluir en Madrid diversas columnas de cidadas dos distintos territorios e nacións do Estado Español para decir basta xa a política do goberno e da troika. Esta iniciativa chamada Marchas da Dignidade está a aglutinar a maioría do movimento sindical alternativo, as organizacións políticas anticapitalistas e os movimentos sociais ao longo e ancho do Estado Español. Como dito, as organizacións sindicais convidan a integrar unha gran plataforma galega de apoio ás marchas da dignidade. Para cal o vindeiro martes, non, isto xa pasou. Queremos que viñamos falando antes o martes 11 de febreiro, que houve en Compostela unha xuntanza, pero pensamos que ia ser agora, pero non. Bueno, pues en definitiva, na luce de Q, que con todo isto hai xente que se está movendo, que se está organizando, e fíxate ti, que aquí no bairro de, de Caranza en Ferrol vaise crear unha columna destas de que falaba, pois, pues, o comunicado da, pues, do, do grupo de personas, de colectivos que están a esta marcha a Madrid, e temos aquí, pois, pues, precisamente a André, Si, sí, Alberto y e a Daniel, Daniel. Hola, ¿qué ¿Cómo Hola, que tal, como estades? Moi guas Hola, que tal? A checaros hai un poquinho máis aí Ai, perfecto, sí. moi ben Bueno, pois pues vos contaredes Porque sodes veciños de aquí do barrio de Caranza, non? Si, sí, si sí. E sí. como surde todo isto? O sea, que Esa columna de Caranza Ese frente caranceiro Si, sí, a, eh, a, a intención é esa Pero vai depender despois de A que te máis o micro, Andre Vai depender despois de do ahí. que queira facer O sea, do que queiramos facer entre todas e todos porque a, a asamblea aberta está convocada para este luns ás 5 da tarde aquí mesmo na traseira do mercado de Caranza e, e vamos intentar e, dar a coñecer esta iniciativa e despois entre todas e todos e, decidiremos e, se, se ponemos se nos sumamos nesa coluna Caranzaira a marcha pola dignidade o, o que pasa se queres que che diga Como surxiu isto aquí no barrio? Si, sí, como surdi, Cando así. nos vemos xente coñecida sempre estamos falando mal que están as cousas e tal. Eh, sempre esa impotencia de non, de non saber que facer porque as mobilizacións máis ou menos tradicionais e, son moi numerosas, como a última folga xeral comarcal, pero os diferentes gobernos non fan caso. Entonces, Entonces a xente nos víamos eh, saltou esta idea que, que Daniel eh, matope, eh, Matopei con el me, com me comentou eh, saltou esta idea e decimos puxese unha oportunidade, no moi importante de facer de, de empezar xa Cambiar as cousas, dar ese paso de, de cambiar as cousas uh -huh. Daniel, que tens que sí. apostillar ahí, o que di André? Bueno, lo primero que quería era dejar claro O significado de, de dignidad Entón uh -huh. eh, traigo aquí unha nota en a que apunte ese significado ¿no? La dignidade ou cualidade de digno deriva del adjetivo latino digno E se traduce por bailoso Hace referencia ao valor inherente ao ser humano en cuanto ser racional Dotado de libertad e poder creador pois pues as persoas poden modelar e mellorar as súas vidas mediante a toma de decisiónes e o ejercicio de súa liberdade. Todo isto en que se traduce? En que non nos deixan tomar decisiónes. Nosotros hemos ido a votar, uns votarían A, outros votarían B, outros C, D, o abanico de partidos políticos que tenemos tanto a nivel estatal como a nivel de, de país como es, como es Galicia. Pero as decisiónes que ellos toman non hemos votado nosa por esas decisiónes. yo non he decidido que le den dinero ...a la banca... ...no he decidido que echen a la gente de sus casas... ...no he decidido que haya seis millones de parados... ...después, el ejercicio de la libertad... ...no nos lo dejan hacer, tampoco... ...porque tú en el momento que... ...la libertad no solo ...el hecho de que puedo pensar lo que quiero... ...puedo opinar lo que quiero... ...eso es muy válido también... ...pero la libertad también se ejerce cuando tú tienes un trabajo... ...cuando tú tienes una... ...una casa... ...cuando tú tienes una sanidad, una educación... Todas esas cosas por las que hemos luchado tanto tiempo, las generaciones que nos preceden han luchado tanto tiempo y que ahora estamos viendo que, que estamos retrocediendo, que, que en esta esta crisis que ellos llaman crisis, que, que todos vemos que es una estafa, pues non nos non deixa ni ser libres ni tomar as nosas propias decisiones uh -huh. Bueno, pois, unha boa explicación, no, do que mm. quer dicir dignidade, no? Porque isto ademais está en base, pois, pues, a algo que se está argallando a nivel, pois, pues, de moitos sindicatos, entre esos en, el, en, el, en el, no aquí, algúns deles, eh, non están todos tampouco, non, non os, os, os maioritarios os, que pasa con comisións SUCT? Mhm, non sabemos, eh, non sabemos. Figa, figa hoy... tampouco beso aquí. Hombre, no. eu, eu, que, que pasaba que... explicádonos un poqueiño así que o que acontece, eh, a gente que a no se está a ubir aí argallado ar ar algo grande en Madrid, hai diversos frontes, a que se está organizando mesmo vos aquí, so des un exemplo do barrio de Caranza, uh -huh. ir decir todos eh todas a Madrid eh, pois pues, o 22, non? De do mes de marzo uh -huh. do ano 2014 para ese tipo de reivindicacións tan fundamentais, tan básicas, uh -huh. non parece que haxa moita variación ao respeito das grandes reivindicacións dos grandes organizacións. Que acontece para que Comisiões Obreiras e mesmo ciga non está nesta convocatoria. Non lo sabemos. Eh, son sindicatos tan grandes que tienen una burocracia tan grande que creo que se les está pillando que el paso ha cambiado. Yo sí que creo que que las bases la gente que aquí estamos. Andrés está afiliado a un sindicato, yo estoy afiliado a otro sindicato Sí que las bases estamos viendo la necesidad de que de que nos tenemos que empoderar Que la gente tiene que hacer política como si no te la va a hacer otra gente Si tú no haces política, y esto es hacer política, irse a manifestar es hacer política Si no lo hacemos nosotros, otros nos lo harán Y no lo harán para nosotros, para nuestro nuestros beneficios Lo harán para el beneficio de unos pocos de los que ellos dicen que nos representan a nosotros Pero en verdad están representando a esos poderes ...y no sabemos eh, en Galicia... Cómo, ...cómo está la cosa con los sindicatos marietarios... ...comisiones, UGT, CIGA... ...pero sí que sabemos que en la reunión que hubo en... ...en Santiago el martes pasado... ...Izquierda Unida asistió a esa reunión... ...nosotros cuando salgamos de aquí vamos a ir hacia a Coruña... ...que hay una, una asamblea allí convocada por el Frente Cívico... ...que es un poco los que están llevando en la Coruña... ...el tema este con la infraestructura... ...para apuntarse allí el que quiera ir y tal... Pues vamos a ir á Asamblea, entón, allí veremos lo que hai, que colectivos han ido allí e, pues entón, podremos saber ya si los sindicatos mayoritarios están ou non están con, con estas marchas de dignidade. Bueno, eu te podo falar se queres concretamente da CIGA, porque eu son afiliado da CIGA, eh, se si isto enterado do, do, que, do que pasa. Eu agardo que a CIGA se sume, porque eu fui unha semana pasada un acto que presentaron a ILP, polo emprego, que van a que van a, a meter por no Parlamento Galego estivo secretario xeral da CIGA en as intervencións levantei a Mau elles comentei esta iniciativa decindo que eu penso que a CIGA debía abrir un debate entre a filiación e preguntarlese como sindicato debíamos asistir a, a marchas pola dignidade que están pasando cousas, era unha oportunidade e me dixeron que eso xa estaba decidido, que xa o falaran <ríe> e, que, e que decidiran que non É eu nun, na, na réplica que me deron oportuna eixen, pois ese é o problema ese é o problema, decidichedes por arriba na executiva sin consultar a afiliación Entonces a situación que están atravesando os grandes sindicatos precisamente é esa que non están contando con as bases nin a afiliación para decidir as cousas, dar posibilidad polo menos o debate entón que é o que está pasando a, o que ten que facer é a xente o que lle chaman O que dice de Diego Cañamero do sindicato dos traballadores o pobo ten que sair a rúa. Entonces, despois vai van obligar a, a esas organizacións a mover, a moverse, a mover ficha, non? Uh -huh. Bueno, aquí cando facíamos referencia a que as, digamos, grandes organizacións sindicais, como os obreiros, os UGT, tamén en certo grado, aquí no noso país non están nesta convocatoria de momento, como ben apuntaba aquí André porque efectivamente até o 22 de marzo pode pasar calquera cousa eh, non é para quitarlle digamos importancia non a movilización sino que o mellor se cadra ten máis importancia ainda non é digamos unha uh, posibilidade de que a xente o mellor un pouco descontenta coas eh, intencións ou políticas ata agora dos sindicatos as actuacións dos grandes sindicatos pois eh, mova un pouco fixa e efectivamente para esa acción que tamén a claro. veces é eh, es que, interesante vam, no? vamos a ver la unidade é moi necesaria o sea Tú cuando te quedas al paro no te preguntan si estás afiliado a comisiones, si estás afiliado a UGT. Cuando te echan de tu casa no te preguntan si votaste al PP, si votaste al PSOE. Entonces esto es, es que tiene que ser un revulsivo. Es que un cambi... afiliado a clase obrera o a clase trabajadora. Claro, esto tiene, tiene que ser horizontal, transversal. Vamos a dejarnos de ideologías. El paro, la pobreza, el quedarte sin casa, no entiende de ideologías. De eso no entiende. Y la gente del pueblo, el pueblo del pueblo llano, los, los currantes, el carpintero, el albañil, el soldador, el maestro, el bombero... Tenemos que involucrarnos. Como decía antes, si no hacemos nosotros política, harán la política por nosotros y ya sabemos a qué intereses obedecen esta gente. Son una, son una democracia representativa. ¿Pero a quién representan? Al 10%. Porque el 90% de la gente lo está pasando muy mal en este país. Entonces, la gente tenemos que empoderarnos, tenemos que decir basta, hasta aquí hasta aquí ha llegado. Yo hay un, hay un hecho, hay dos hechos que, que es que lo si lo reflexionas te dejan por lo menos a mí, te dejan estupefacto, te dejan clavado, dices tú, vamos a ver que en el 36 hubo un golpe de estado y la gente qué hizo? La gente salió a la calle, la gente pidió armas, no, no queremos esto porque tenemos una república que la hemos elegido nosotros. Ahora, dentro de cuatro días va a ser el aniversario del 23F. ¿Qué pasó? Todo el mundo se metió debajo de la mesa. Hubo 40 años en las que en los que la gente, a la gente se le metió una cosa en la cabeza y dejó de movilizarse, dejó de tener unidad de de luchar por lo suyo. Sabemos que esto va a ser un proceso muy lento. Esto es una piedra tirada a un estanque que va a mover una pequeña ola, pero esperemos que esa ola siga en movimiento y la mm -hmm. gente Por todas se dé cuenta de que si no somos nosotros mismos los que luchamos por nuestras cosas, esa gente que tenemos ahí no va a luchar por nosotros. Bueno, pues estamos falando aquí Analuz de Q En divertimento para pequenos monstruos En Radio Filispín Pois pues, con Andrea Alberto e Daniel Que non son senón Pois pues, unhas persoas humanas de, de aquí do barrio de Canido neste Canido En este caso bueno, de, perdón, caranza, de De Cananza Podían ser de Canido Tambén no, Todos As personas suelen ser humanas hai no, no, personas físicas tamén moi <risa> que decir eh, Personas Eben, jurídicas sí. Bueno, pois pues, Que esta xente Pois pues, que están Con unha intención moi interesante a, a homarse De calquer tipo de organización Pero... Que se, ver, as que se podrían sumar en cualquier momento a esta convocatoria que a nivel estatal que vai ser o 22 de marzo en Madrid que se está cocendo, sabes con moi interesante e donde se pode sumar toda esa xente tan críticas moitas veces coas políticas e coas sindicatos, nunha Unha manera tamén de, de pasar acción ese bloque un pouco alternativo e sí. nestes eh, momentos tan importantes e decisivos, non? Podríos preguntarle a André e <coughs> máis a Daniel Pois un pouco que vai acontecer eh? Nesta marcha que vai pasar Todos ides a Madrid, vos xuntades ali Que vai acontecer, cale o, o cronograma Ou son as actividades Que van a acontecer ese día Pois precisamente eh, Vamos a, a Ahora despois os ir de aquí a Coruña A enterarnos un pouco máis no? Porque eu realmente a información que teño é A través de internet E o que máis miro son os discursos, do, da xente que está promovendo estas marchas, sobre todo miro moito o do digo Cañamero, que é o do sindicato anlo de traballadores e traballadoras. O que a, o que o horario da da mobilización, esos detalles intentaremos eh, eh trasladalos o luns, porque agora realmente non, non sei nada, non. Eu o que si Eh, me transmiten o, es, Eses discursos que vexo Esas accións, eses feitos eh, O que decías antes E eh, que nos decías André e Daniel de Canido é no, eh, que en Canido teria, eh, et, eh, que, Terían que intentar facer outra coluna, coluna de Canido En Neda eh, A mí me gustaría que a audiencia de Radio Felispín Onde estivera na comarca onde calquer tempo que estiveran ou calquer tipo de organización ou colectivo arrancara cunha columna para que isto chegase a moita máis xente porque se realmente non, como dicen non nos vídeos que estou comentando se se realmente en todo este proceso non queda xente organizada en asambleas nos barrios, nos centros de traballo na, nos, nos centros de ensino, na, nas aldeas que, que, que se empoderen que digan, non, vamos a cambiar isto non vai valer para nada entonces esa idea Porque se aquí se fixera por arriba Vamos a falálo así por decir por Se fixera columna de ferro al terra A mellor íbamos os catro Que estamos enterados Que estamos habituados a ir ás mobilizacións Pero se isto salta Espontáneamente nos barrios En todas as partes da comarca Vai chegar a moitísima máis xente é ese espírito Non sei se Daniel ten algo máis da, da logística do a ver do... eh, Vamos a ver eh... Todavía el, el sábado mañana va a haber una asamblea a nivel estatal... ...en la que entonces sí que se van a decidir ya concretamente... ...cómo va a ser la, la acción que se va a realizar en Madrid. Sábado 14, perdón, sábado 15 de febrero, vamos a decirlo... ...porque el programa sí. se graba y luego se emite y quedó poco confuso. Sí, el sábado 15 hay una asamblea en, en Murcia, creo que es... ...una asamblea a nivel estatal en la que pues las diferentes columnas... ...estarán allí representadas. Coluna de Galicia, columna de Asturias, de Cataluña... Bien. Entonces allí... En, la, en el orden del día de la asamblea Pues lo que se plantea es El día 22 de marzo A las 5 de la tarde Nos concentraríamos en Atocha Y comenzaría la manifestación hacia hacia Colón Pero sí que pero también plantean hacer como un campamento No sé si habéis oído hablar de los campamentos de dignidad Que están funcionando en Mérida, en Córdoba Sobre todo por el sur están funcionando ese tipo de campamentos Por eso hacer. explícalo, se si quiere, sea ¿eh? hay oportunidad Sí, de... bien, los campamentos de dignidad son Una ocupación de los espacios públicos Que no se usan para nada ...y lo ocupa gente que han, ha sido desahuciada... ...y entonces pues se autoorganizan entre ellos... ...y bueno pues el que puede arreglar unos azulejos... ...los arregla, el que puede arreglar una instalación eléctrica... ...la arregla, el que puede cultivar un huerto lo cultiva... ...y es una manera pues por lo menos tener un techo... ¿Y eso está aconteciendo en qué sitios? En Córdoba está aconteciendo, en Mérida está aconteciendo... No, ...no sé, ahora mismo no sé de más sitios... ...pero seguramente en más sitios... ...se está haciendo también la ocupación de espacios públicos... ...que son de todos, que están... ...aquí tenemos el Sánchez Aguilera... ...que se está cayendo... ...se está cayendo... podría ocupar ¿Por porque hay, ...se ve mucha gente que... ...no se ve mucha, pero hay gente que, que lo está pasando muy mal... Que, ...que han sido desahuciados... ...y que no tienen donde, donde ir a dormir... ...y bueno, pues entonces... ...se plantea eso, hacer allí como una especie de campamento... ...y la acción... ...continuaría hasta el martes... El, para el domingo el programa es otra serie de datos Rodea el, eh, la Moncloa que Creo que, que quieren rodear pues Para el lunes quieren ir hasta la bolsa Estaría creo que es. todo marcado dentro das marchas de dignidade Efectivamente, estaría sí. todo marcado dentro das de marchas de dignidade Porque y, y, O sea que con... empezaría 22 Efe... Pero se encendería no, eh, ao longo das semanas Las marchas claro. de la dignidade ya comenzaron Desde el momento que hai colectivos Que se están intentando organizar Para ir a Madrid Están en marchas están en marcha Ese é es el primer paso el segundo paso comienza el día 22 que es el llegar a Madrid, intentar concentrar allí el mayor número de gente posible para hacer una demostración de fuerza, la fuerza de, de, del pueblo, y durante eso el domingo y el lunes realizar una serie de, de actos reivindicativos, siempre de una manera pacífica, eso hay que, hay que remarcarlo muy bien, que siempre tiene que ser de una manera pacífica, y pues pues que, que, que el miedo cambie de bando. El miedo tiene que cambiar de bando. La gente tiene que darse cuenta de que tenemos, si queremos, tenemos la sartén, como se dice normalmente, la sartén cogida por el mango. Uh -huh. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y esto es una movilización que es unitaria. Se busca la unidad de todo. No importa, como decía antes, que seas de izquierdas, que seas de derechas, el paro te llama lo mismo. El que te desahucien te puede llamar a, a ti también. O sea, es una cosa muy transversal y, y muy de, de no ir cada uno con su banderita, sino ir ...con unos puntos muy básicos allí, muy básicos, como son el no pago de la deuda... El, ...el intentar luchar por unos servicios sociales más más y mejores, porque ha habido muchos recortes... ...tanto en sanidad, como en educación, como en pensiones, como en infinidad de cosas... ...y entonces darse cuenta de eso, que nos acepta a todos, que da igual como pienses, como seas... ...como vistas, si eres más alto o más bajo, nos acepta a todos pois hai que luchar por eso, por, por buscar esa unidade e a partir de esa unidade, pois pues, hacer acciones reivindicativas e intentar luchar por pois pues, por por mellorar isto. Teito pan e traballo, non, era o lema Efectivamente, que Efectivamente, un lemas es que, ese. que máis está conciliando, a que máis está xuntando a xente, no arredor do lema de Teito pan e traballo, ¿no? Un divertimento. Un divertimento. Un monstruo. Un, un monstruo un, na radio. Unha radio, un monstruo, una radio, una radio un xogo. X 6 a o de sex a 8ito En Radio Filippinn Radio Filippin a Radio dos arrastros dos arrastros dos apósstros Sintonía de Radio Feliz Ping, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende de Ferrol, estamos en divertimento para pequenos monstruos en directo Ose Benres 14 de febreiro do ano 2014. Y estamos con André, Alberto e Daniel Ouvindo as voces de André e Daniel Que son un pouco, pois, pues, persoas que integran a plataforma Bueno, non, non no integran a plataforma galega Sino que son persoas humanas, diríamos antes Vecinhos de Caranza Vecinhos de Caranza Que están interesados en formar unha columna ¿eh? Organizar unha columna dentro deste barrio Que se sume a ese, a esa grande asamblea Poderíamos decir que vais chegar ali o 22 de marzo a Madrid Nas marchas da dignidade E que te parece a Ana luce Cous? Cubo? Se, se que sería un momento para que nos dieran esas pistas Sobre todo tamén enlaces en internet Para aumentar a información mm, Que hai que facer que Se alguén que quere apuntarse claro, asamblea asambleas esta que, que temos aí eh, a Vista E todos esos datos así resumo Para que a todo o mundo que está Ubi o Radio Feliz Pinde Quede ben claro Adiante eh, El lunes ...el lunes vamos a hacer una asamblea... ...aquí en la traseira del de mercado de Caranza... ...a las 7 de la tarde... en otro ...no, a las 5... ...perdón, a las 5 las 17 estaba pensando... ...eh... ...entonces el que quiera venir... ...que venga, título personal... ...puede ir perfectamente... ...para tener más información sobre el tema... ...hay una página web... ...que es la página web del Frente Cívico de Coruña... ...Frente Cívico Coruna... ...eh... ...donde hay un enlace allí en el que puede pinchar... ...dejando tus datos, nombre... ...eh... ...ciudad... Eh, correo electrónico y teléfono pues es como si fuera una reserva de billete hacia Madrid vamos a decirlo así eh, y después hay una hay un blog que es Marchas de Dignidad de, de aquí de Galicia Marchas de Dignidad de, donde también hay información para el tema y donde se puede enlazar con la página estatal de las Marchas de la Dignidad entonces Vimos una en la sociedad de, de la información más o menos todo el mundo tiene acceso a internet y hay mucho, mucho, mucho material en, en esas dos páginas y después hay en YouTube también hay cantidad de vídeos donde eh, se han ido presentando las, eh, las distintas marchas donde pues habla Diego Cañamero, habla Rafa Mayoral de, de, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca Habla Julio Anguita también en las presentaciones y sí quiero decir también que para quien tenga la posibilidad y quiera sentir un poco más eh, esto, el, el día 1 de, de marzo, eh, Diego Cañamero pues va a estar en, en Vigo, no sé ahora exactamente en el sitio en el que va a estar, pero sí que va a venir a presentar las, las marchas de la dignidad a, a aquí en el territorio gallego. Muy bien, André. Pois nada, eu xa dixo eso, recordar o Luns este Luns ás 5 da tarde na traseira do Mercado de Caranza e sobre todo facer un chamamento á audiencia de Radio Filispín a que se anime no lugar onde vive a, a convocar a xente e, e, e facer a, a, a columna do sitio onde viva e que non teñen que eles se Comerse toda o que é a organización Porque vai ser conxunto de Galiza ¿no? Vai haber un tren que, vayamos, que se busca Que consigamos entre 500 e 700 personas Pero o feito de facer a coluna A sitio onde vives Xa da pé a que lle chegue moita máis xente E a que a partir dai Nese lugar se intenten Cambiar as cousas non uh -huh. Bueno, pues, eh, se te parece, Ana As últimas palabras, se queren engadir algo máis Pero non que está todo bastante claro sí. Pero en aquel caso, pues, aquí nos quedan un par de minutitos O que que irá Daniel, por exemplo Sí, yo quisiera leer una cosa que, que he traído aquí, que publicó Guillermo Biglione en el diario Vasco y que se tituló a granel. Yo le puse entre paréntesis metáfora de este mundo, porque <coughs> creo que estamos en un momento en que hay que ir más allá, más allá de ser de izquierdas, más allá de ser de derechas, más allá de, de todo eso. Entonces, pues, eh, esto dice así. El hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. ...el autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras... ...prohibido bromear con la cajera que se forma cola... ...hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos... ...y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo... ...las lechugas vienen en bolsa y deshojadas... ...las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido... ...este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado... ...embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado... ...desgrasado, pelado, precocinado y loncheado... ...un mundo no retornable de PVC... ...pet, tetrabrick, aluminio, poliestireno expandido... ...y mil tipos de plástico... ...una vida insostenible... ...marcada como nuestros productos por, con fecha de cauducidad... ...el progreso es aséptico, escrupuloso... ...exacto y desapasionado... ...yo prefiero vivir a granel... ...comprar al corte... ...que vuelvan las hueveras y el bermud de barril... ...los mercados y los mercadillos... ...conocer a quién regó los tomates... ...rellenar sifones y devolver los cascos... Comprar lento, charlar y perder el tiempo, no quiero una vida envasada al vacío, aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto, amar a granel, no dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato, no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme de ello Bueno, pues con estas verbas de Daniel pues nos despedimos des despedimos a él ese, bueno, pues casi, casi un atelogo porque bueno, seguiremos esta marcha de dignidad el 22 de marzo en Madrid aquí en Radio Feliz Pink, en los, en los diferentes programas gracias André, Alberto, Daniel por estarles aquí en divertimento gracias a vosotros, saludos a Tonía de Radio Filispín Divertimento para Pequenos Monstros E seguimos aquí a Analuzucú Con moitas cousas e máis convidados que chegan Si, sí, cambiamos de tema Cambiamos de tema, cambiamos de cousa Pero Inda, tampouco nos vamos tan longe Non, non, non imos moi lonxe <risas> Temos aquí a Xavi Porto Hola, Que xa o coñecemos todos Boas tardes Benvido de novo aquí a Radio Filispin, a divertimento no Si, por non me escoito Non te pois pues entón colleses que están aí Vais así probando E nos vamos, Ana, pois pues, presentando isto que vai a acontecer aquí nos vindeiros Pois pues, 50 minutos aproximadamente Pois pues si, sí, que nos vai a falar, Xavi, desas de xornadas Tan, tan espacio fala, sabe Necesita tanto tempo Necesi Non, pero nos trouxe música trouxe ahí, Nos vai a falar roditos, de máis cousas pois. É que hai moito tempo que non, ves sí, sí, tamén é Un montón Non estes abandonados Non vaias a sí, pensar sí, que sí, non se verdad. volta de menos Andar por aquí con claro. estes cascosas, estas cascosas <ríe> Descoitas ben tenemos... agora sí. sí, sí, sí. bueno, Que pas vai pasar aí, Ana Luz con... Pois pues é o que vende o martes sabe. 18 Este martes que vende 18 de febreiro Ata o sábado 22 Van a celebrarse as Doceabas, xornadas libertarias, xa Xa, xa. Todos os actos eh, Comenzarán a xoito Décimo segundas Décimo segundas, ah, dices sí, Porque doceabas, dice, creo, creo que, que... a doceaba parte de algo É ah, o me sempre medio con segundas, esas cousas Décimo segundas, si sí, é certo Si sí, eso Ahora me, me ensinou dís... a mí, alguén Daquí da Radio Friisping a distinguir sí. Os cardinais, os ordinais, esas cousas Ah, sí. pois pues mira, metes que dar Pois é, aquí, aquí sabemos moito Nos, nos, nos, nos Momento ensinamos Momento educativo Si, sí, aquí, instruíndome, André Bueno, pois é, antes pues me instruíron eso. a min Doce eh. anos xa De xornadas libertarias 12 anos, 12 anos. E todos estes actos eh, Serán ás xoito da tarde No Espacio Libertario, que está ali na Avenida de Esteiro, número 10, no baixo, non sabe. Baixo, moi ben, pois. Vale. E vai haber un montón de cousas que vai a ver. André. Vamos a resumilo, porque como temos tanto tempo, sí. mira, mira, por exemplo, as actividades previstas son os seguintes. Comizan o martes 18, coa presentación do libro La vuelta da naturaleza por Josep Maria Roselló. E tamén continuan o Mércoles de Zanove, coa presentación do libro sobre Rosa sabe o Basave, logo nos dirá Xavi, vos sabe e eu coñeso, con Albert Esteban el Lupe Cés, e, e integrantes da CNT. Continúan o Sobes 20. E o 20 má, vai, vais a falar de megaminería, saqueo e espolio do noso territorio. Con Paco García Trigo e Carlos Reino, vecino da Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños. E o día seguinte, o Vendres 21 de febreiro, Política Forestal, solución ou problema? Con representantes da sección sindical forestal da CNT, eso, de Vigo. E que comezan o martes de zaúto e terminan, findan o sábado 22, <risas> as 6 da tarde, homenaxe as vítimas do fascismo diante do antigo cimeterio de Canido, como xo é ser habitual rematar as ornadas libertarias. Sempre Bueno, Xavi, pois pues doce avas ornadas, non? 12 avas non Ves? <risa> Décimo segundas Décimo segundas ornadas, ornadas. Pois pues si sí, son as decimo segundas Parece que son doce anos, pero na realidade son moitos máis non eh, É xusto non que estas ornadas libertarias Non foron consecutivas un ano tras outro senón que comenzaron a lá por anos 90 Casi mm. a principios dos anos 90 No que era o xa desaparecido o Ateneo libertario Francisco Iturreal De que estaba ali na Rúa Méndez Núñez Tamén coñecida como Cuesta de parte ter alma Alí subindo por ambos a, a parte estaba arriba de todo Si que te partías o alma Para chegar ao Ateneo E se comenzaron a facer aí se celebraban no tronco Torrente Valleester. No Torrente Valleester ¿no? No, se celebrou algunha celebración. Outras veces tamén se celebraron na fundación de uh -huh. Eh, creo que no Carballo Calero algunha vez tamén se fixo algo. e eh, uh -huh. eh, bueno, agora se están facendo no que o Espazo Libertario, non? Bueno, entonces, iso sustenta reconocer que eh, son as 12avas Pero que parten xa de outra organización Outro colectivo que había xa fai moitos anos Que xa non existe Que lle, lle dimos matar e, testemunho por e, o testemunho Pou Unión Libertaria Que cando se finiquita o, o Ateneo Libertario Francisco Iturralde Os herederos de dese de Ateneo Crean Unión Libertaria E continuan con esta labor De facer unhas jornadas mínimo o ano porque igual no resto do ano facemos así tamén algunhas mini xornadas de 2 3 días e tal, pero sempre intentamos que haya unha semana pois pues, de debate máis substanciosa ano. Bueno, entón, últimamente, xa sí, están sendo todo cada, cada ano uh -huh. Unha nota xa outro Pero houve pues, momentos nestes, xa pues, son casi xa 20 anos claro. En que non se, non se realizaron pues, por cuestións varias uh -huh. En aquelas primeiras ornadas nas que acudiu Agustín García Calvo Recentemente falecido E sí. pasou moita xente, moita xente Ate estas outras Que ti agora nos vais aí a desmenuzar Poco a pouco analizando cada un dos días Que che parece? Si sí, me parece ben Eu vou desmenuzar Pero tampouco demasiado Porque o interesante é que a xente vaya Claro, claro, claro E las... <risas> entretanto Entre cousa e cousa que digas Entre cada día que nos Que vayamos aí explicando a xente De que van as jornadas libertarias pues ponemos un poquillo de música que te aquí, Xavi Así que vamos a pinchar desde el propio móvil Ahí está, sí, está alta ahí tecnología ¿Quién <risa> lo diría? Cuando empezamos, Cuando empezamos Radio en Radio Friispeak O en Radio Caos con, con Caos. las cintas de caseta Con las cintas de caseta Y con <risa> discos de vinilo Rebominando Con cintas de caseta <risa> <risa> Exacto <risa> ¿A dónde estamos? Ahora? ¿Dónde estamos ahora? Vamos a pinchar inventa? ahí, vamos a pinchar algo así, ¿ves? para, para Vamos a, a pinchar un una, porque para... empieza así, o está así un mal tiempo vamos sí. a poner o hino del primero de mayo, que ya parece que llega un poco el sol. Ahí está, ahí está, mayo, un poco psicológico. En Entonces ahora está chovendo aquí en Calanza, <risa> en un nuevo barrio encantador, chove a canto, vamos a poner aquí o hino del primero de mayo. <risa> fermosísima música que estamos ouvindo que nos trae aquí ose primaveral Xavi Porto da Unión Libertaria que realmente pois pues, nos trae un poquito de acondicionamento alternativo a esta ciclosena explosiva, non, Ana? Si sí. Bueno, Pois pues, Xavi, adelante, vamos aí a... a desmenuzar as jornadas libertarias Martes de Jaoito. Martes de Jaoito, eh, o comezo as jornadas, ven eh, desde Cataluña, ven un compañeiro que se chama José María Rosselló E eh, vai a facer a presentación dun libro eh, Sobre o naturismo eh, O título exacto eh, O estou mirando aquí da chuleta que ten aquí a Ana, no a meu lado A volta la da naturaleza En, en original eh, Este libro é eh, un libro bastante interesante é un análisis un pouco eh, das ideas naturistas como chegan o Estado Español como arraigan como se eh, dispersan por toda a xeografía eh, tamén analiza bastante un pouco dentro do naturismo tamén pues, son ideas que chegaron ata hoxe pois, disoltas pois no, eh, no, no ecologismo eh, cosas que o Movimento Libertario a principios do século XIX fixo moito fincapé en espallalas e eh, que fosen eh, asumidas pola clase traballadora non? enda que dentro do naturismo tamén eh, hai máis cuestión non? por exemplo, falar de naturismo de nudismo A principios do século XIX ¿no? Era bastante chocante Sobre todo non sociedade tan patriarcal e tan católica Como era española ¿no? Sin embargo, o que o movimento libertario o sea, Fai moito traballo en favor De, de pues, esas ideas de, de, O respeto pola naturaleza eh, O respeto polo propio corpo ¿no? eh, Unha idea de, de, de, naturista De eh, unha consunción de vida Entre naturaleza e ser humano, non Como usuario deste mundo Que temos tamén outras, pois como o ixenismo, non? Que ahora mesmo parece absurdo facer fin finca en eso, pero claro en 1900 nas caseras non había nin cuartos de baño, o siquiera, non? Ento, e o o asearse o, o, o lavarse todos os días era algo que non existía daquela eh, o cual provocaba moitas enfermedades na xente a xente estaba enferma eh, o pasaba mal, non había cartos para medicinas unha enfermedade que era unha tontería se podía complicar e podías morrer eran eh, tácticas eh, eh, e ideoloxía moi presente dentro do de que o, o movimento libertario Naquela na época Había unha multitude de revistas eh, A revista Blanca Helios, etcétera Vida activa, que eran revistas Donde falaban, bueno, a partir do tema da, De sexualidade da muller Contra... Eh, contracepción. A, contracepción Anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Estaban moi preocupados Formou parte moito tempo de Desa de, de cultura El vai analizando un pouco desde o seu comezo Pois ata as datas de hoxe Vemos que o naturismo non é nada xa Excesivamente sorpresivo non? Nesta sociedade Hai playas nudistas, hai playas cestiles Vemos que a xente pois Más ou menos se ducha todos os días Últimamente en agua fría Porque non hai para, para o gutano e, e tal, non? Ou Ideas ecoloxistas Dentro do de momento obreiro Operario de principios de século As dúas ideoloxías que predominaban Nel eran a comunista Autoritaria, o, sea, o comunismo que entendemos os, E o comunismo Auti-autoritario auti Antitaurino E <risa> <que risa> <y antitaurino risa> entonces Entónces eh, no momento libertario sempre aparece xa desde o principio respecto a pola natureza, non? Ao contrario que no comunismo autoritario, que cando, por exemplo, o caso ruso, en canto Chegaron ao poder Se dedicaron a, a arrasar Prácticamente Media Rusia O comunismo para, real, que lle chamaban eh, O socialismo o científico socialismo científico real Era bastante científico Desecaron lagos, tragaron montes Fixeron minas por todos os lados E industrializaron todo eh, bueno, Aí temos a Chernóbil Ese é o resultado Desa de de deriva É eh, un libro moi interesante Sobre todo para a xente que teña interés nestes temas non. libro uh -huh. Muy ben, pois pues vamos, se che parece, a resumir isto, Ana, que nos estaba contando Xavi, do primeiro día das Ornadas Libertarias, o martes 18 con esa presentación, martes 18 de, de Febrero, claro, con esa presentación do libro La Vuelta a la Naturaleza, donde va a acudir, pois, pues, o seu autor, josé María roselló aí nos pazo libertario na avenida de Esteido de Zbaixo. Vamos a escutar un poquinho máis de música da que truso Xavi e logo pues, seguiremos analizando estas jornadas. Que vamos a escutar, Xavi? Pois pues vamos a poñer aquí unha coral, se chama coral do é unha coral francesa de mulleres aguerridas. Eh, porque como te, o seguinte acto das jornadas está dedicado a presentación do libro de Rosa Basave, pois pues esta muller tamén era así tamén unha muller competente, alegre, compativa ¿no? Este é unha canción que se chama La Lega que era unha canción que cantaban as, as mulleres nas revoltas das campesinas ali por Italia ali a finales de 1800 ¿no? Muy ben, vamos ahora c'è l'unione, grumili col padrone, grumili col padrone, e la libertà non viene, perché non c'è l'unione, grumili col padrone, son tutti da mazzà. Hey! Oh, rio la rega crescerà, e socialisti, e socialisti, oh lio, lio, la rega crescerà, e socialisti, vogliamo la libertà perché siamo donne paura non abbiamo abbiamo delle belle lingue abbiamo delle belle lingue e se ben che siamo donne paura non abbiamo abbiamo delle belle, belle lingue e ci difendiamo odio oh, la la lega crescerà e la società rispie e Que ce avete tonto orgoglio Abassate la superbia Abassate la superbia E volete i signoroni Que ce avete tonto orgoglio Abassate la superbia E aprite il portafoglio! Oh, di orai é antisocialista a libera a libera é antisocialista por causa da liberta Divertimento para pequenos monstros en Radio Félix Pín se con Xavi Porto que estamos aquí analizando as decimos segundas ornadas libertarias e escoitábamos un poquillo de música que trouxelos aquí Que vivíamos Xavi? Pois el... pues era a colada dos ennomes unha coral francesa que hai unhas cuantas ali por Francia colades que se dedican a A recoller, pois pues, como aquí fai Mercedes Peón, en plan Etnográfico, ali o fai En plan revolucionario E tamén en Italia, non? En Italia, Italia moito, tío, moito tío, ¿no? sí, Penso sí, que sí. os italianos son sí, máis sí, sí, os, sí, sí. os que teñen máis traballados En Estados Unidos tamén hai moita tradición Pero penso uh -huh. que como os italianos Non hai nada, aparte uh -huh. teñen moi ben recollido Bueno, no 15M tamén había unha coral ché sí, los 15 <risa> Sí, sí. No, estaba sí. esta estaba esa, esa, esta, esa, esa esta es D1, 15M, sí, sí. pero o sea, estas son coral, son gente cantando así teñen moi poca sí. instrumentación casi nunca, poca, poca, moi poca eh, bueno, mm -hmm. hai corales de 50 persoas, hai certames de mm -hmm. corales, incluso Ah, moi ben, xa nos pasarás aquí a Radio Flixping unha un chea de cancións desas de para meter na pues, oportunidade facemos un, un, un intercambio moi bien, sí. pois pues vamos, Ana, coa seguinte dos días das jornadas, lembramos O mércores 19 de, de Febreiro, que hai outra presentación de outro libro, non? Pois si sí, é eh, que os anarquistas e os libros ten eh, má unidas temos <risas> unha af filiación aí vamos histórica eh, Decían os ves anarquistas que as pistolas estaban para defendernos e os libros estaban para atacar ¿no? entonces o nos, o a, o nos ataque ao sistema capitalista está basado nos libros e, e todo o material todas as reflexións que, que, que nos facen. ¿no? Neste caso a, é unha situación jodida porque este o libro é eh, sobre unha compañeira que morreu Pois unha compañeira da CNT Do domento libertario tamén que morreu poisis fai apenas un ano. Era chamaámse Rosa Vabe. Este libro foi editado pola marcha mundial das mulleres, porque ela ao mesmo tempo que militaba no momento libertario. Tambén militaba como feminista era unha muller consciente da súa situación personal da súa socia eh, situación social, entonces eh, era unha muller que estuvo moi moi activa durante toda a súa vida de toda a súa vida hasta os últimos días ¿no? eh, traballando é un libro como decía publicado pola marcha Mundial das, das mulleres con ese título vos se sabe eu coñezo É eh, un, unha escolma De, de cousas de Que Rosa foi escribindo Ao longo da súa vida eh, Desde análisis políticos Artigos en xornais Ata recetas Porque Rosa era moi boa cociñeira eh, Nas manifestacións eh, Sabíamos que despois de manifestacións Había unhas <risas> magníficas Empanadas veganas Feitas por Rosa E transmitiu tamén esas Esas, es coñecemento. ese, ese conhecemento ¿no? tamén baseado, pois pues, como dixía antes no libro anterior de, jo de José María Roselló o naturismo, o vegetarianismo, o respeto polos animais pola naturaleza ¿no? entón, eh, nesta charla eh, vai estar eh, o seu compañeiro Alberto de Esteban que é da, da CNT de Compostela tamén outro bello militante ¿no? da, da CNT históricos que aos que temos que agradecerlles... Pois que nos anos máis duros Para a CNT Que foron aqueles anos 80, 90 Donde a CNT estaba prácticamente Aniquilada Con todo o mundo en contra E todo mundo a quería enterrar Pois foi esta xente Rosa, el máis xente tamén Os que aguantaron a vela E mantiveron o barco un pouco a flote Para que agora, pois, empecemos outra vez A volver a levantar eh, Esa organización para a defensa da classe obreira E... Eh, Esteban, a verte de Esteban pois pues, home El Vivo con ela, tuvo os fillos con ela Compartiu loite con ela Sabe moito dela de compa Foi compañero, de Foyo, gente, Rosa, compañero o sea, Pai dos fillos de Rosa e A parte está clarísimo que son pais Porque son todos cagaos vamos. Son auténticas fotocopias uns de outros eh, Logo vai a falar eh, Unha integrante da Marcha Mundial das Molleres Tamén, Daikín de Ferrol Que Lupe Cés Tamén coñecida aquí en Radio Frispi Porque, bueno, foron compañeras da, da mesma organización Da Marcha Mundial das, das Molleres E tiñan unha relación, pois, bastante eh, bueno, cercana De un trato bastante habitual Compañeras de moitos, moitas lios, moitas asambleas eh, Unha vida chea de militancia Porque, no caso de Rosa, foi unha vida dedicada por e para a loita a vida da Rosa empeza a militar xa de moi nova marchan para o auxilio para Francia, porque aquí están así un pouco xa remaseados rebuscados veñen para aquí, eles entran na UPG, fíjate tías voltas que dá na vida, ¿no? E cando a UPG e o Bloque nacionalista empezan a, a conseguir ese apoio, esa credibilidade, empezan a, a crear esa organización, ela podía estar vivindo de eso, tranquilamente, podía estar aí enchufada e, tal, e sin embargo, escolleu o camiño máis difícil, ¿no? eh, o sea, non é a tipa non foi unha tipa que fora nin que quixera vivir a conta dos demais como vemos exemplos de políticos os todos os días que están vivindo dos demais mentras nos matan de miseria non? e logo, bueno, fala, como le a unha compañera do, do sindicato da, da CNT pois tamén falará un compañero da CNT de aquí de, de Ferrol. pasaremos un pequeno vídeo de 10-15 minutos non me lembro canto dura exactamente un pouco que resuma sin en, en imaxes eh con unha pequena entrevista o pues todo o traballo que fixo Rosa. Con unha pequena entrevista a Rosa, sí, moi sí, ah, sí. antes de, antes de que morrera. Ah, bueno, pois pues, e eh, queda esa outro día das xornadas libertarias, da 12ª xornadas libertarias do Espazo Libertario de Unión Libertaria de Avenida de Esteiro <risa> Edes Baixo Todas as, Estes actos son as 8 da tarde E, pois, pues eso se refería ao Mércoles 10 a presentación do libro Sobre Rosa Basave Vosé sabe e eu coñeso Con Alberto Esteban, Lupe Cés E un integrante da CNT de Ferrol Que apoyarán, animarán un pouco Esta semblanza A Rosa Basave Vamos con un poqueño de música, non gana. Sí, máis música. Moi, gostas da música que trozo se eh, sabe, sí. está moi ben, eh. Me gusta, me o ve, gusta. A vidoimos cambiado, sabe. É es, es que, que es no, pero, es estaba, estaba no un descoita de que me puxeras punk. <risas> <tose> <tose> <tose> eu amo, tamén é verdade. <tose> eu amo eu que... punk, eh, pero é eh, eh, es que cando... okay, ya, que xa visto en pleno nos dicía, existen máis cousas a parte sí, sí, sí, sí. De, de do punk. É certo, certo, certo si, sí, <tose> que traelas. que e e bueno, de feito era continuidade, tamén hai cousiñas, pero sí que é verdade que nos pois temos o de sempre e aquí está Xavi hose para traernos máis cousiñas, Que vamos a escrita pues, ¿sí? vamos con a outra coralás Esta é a, co a corale do ruti e un tem que se chama nubes e esperanzas ¿no? como está o día así, tamén oxe así moi oscuro con tantas nubes e tanta choiva pois pues, sempre para de chover eh, sempre queda un pouco de esperanza non e... mos a lo. Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella. Los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son, y son, y son tiempos borrascosos que tienen etrar las lágrimas a los ojos y el cielo ya se ha despejado ya se ve una estrella y reluce con brillo potente todo el mundo confía en ella y son, y son, y son tiempos de bonanza que tienen que trae Están llenos de esperanza Divertimiento para Pequenos Monstruos en Radio Félix Pín Ose pues, 14 de febrero do ano 2020 14 con esta parte del programa donde estamos desmenuzando en la luz cut como dirías descuartizando sí, descuartizando, ¿no? descuartizando. No. Un, poco, un poco agresivo no desmenuzando descuartizando analiz des analizando decimos segundos sonadas libertarias con Xavi porque no 12 que no 12 ah. <risa> pues vamos a seguir Xavi, sabe pues día noll no sabes ¿no? no 20 de febrero Que temos o xoves 20 de febreiro no Espazo Libertario Da Avenida de Esteiro Seguimos con ecología Si, e... sí, pois mira eh, Tiñamos xa moitas ganas De feito xa falaramos con esta xente Fai tempo para traelos, pero ao final por distintas causas Pois non se pudo facer eh, Convidamos Aos compañeiros de contaminación Que foron, as, bueno, foron non, é a xente Que está levando a cabo A loita contra o proxecto Mineiro de Corcoesto Eh, os quería mostrar por varias cuestións ¿no? Unha, en principio Porque cando as loitas se collen a tempo eh, E se fan medianamente ben Non como o caso De Reganos aquí en Ferrol Pois incluso hasta se poden parar ¿no? Eso por unha banda E logo por outra banda Porque nos eh, Estamos moi pendientes De que aquí na comarca Temos un proxecto de minería que ainda que non é moi evidente está aí nun caixón guardadiño para que o saquen cando, cando queira non? e me refiro á mina de Andalucita que pretenden facer pois, na zona do Eume non? e entónces a nosa idea era traer esta xente porque eles xa están traballando aínda que aquí xa houbo, se fixeron cousas para denunciar ese, ese proxecto de, de minería Eles, por as circunstancias do seu conflito ali xa leva unha parte máis, máis percorrida e, e máis traballada, non? entón unha idea era dar a coñecer o seu problema dar a coñecer a súa loita e chamar a atención sobre que aquí na comarca aínda que iso agora mesmo está medio parado nos eh, temos claro que en algún momento pois, o van a sacar van a sacar, é un bocadillo moi apetecible virán coa promesa de que van dar traballo para un millón de persoas tal moverán o parque natural do Eume pa otro lao, pa que non cuadre xusto donde van a facer a mina, pero Pensamos que máis cedo ou máis tarde Estes só van a sacar non? Entón, bueno veñen dous compañeiros Compañeros que por outra banda Tamén estaban aquí na manifestación do Naval Apoyando os traballadores na última manifestación do Naval Que coincidimos con eles sea, Non son xente só que se preocupe da súa leira Que é algo moi habitual que pasa aquí en Galiza Eu me preocupo da miña leira, ti da túa E así nos vai a todos, non? Temos todas as leiras jodidas, non? Eradapolo me é un pouco Ter unha loita que polo menos pararon non de momento o proxecto tamén Te un pouco a veces este comentario que se escoita de que loitar, protestar non sirve de nada o, tal, o, no, home, si, o que non sirve de nada non facer nada, eso obviamente non sirve de nada, no? pero cando a xente se move se organiza, e se organiza ben de unha maneira correcta pois as cousas funcionan é unha charla interesante eso como de como eles están e como superan tamén eh juntar alrededor de esa muita xente, non? Porque eles eh, mm, solos ali tam sería moi difícil que pararán, pero despertaron a unha, unha solidaridade aquí en Galiza mm, bastante curiosa, Entonces temos ganas de ver como como fixeron como como nos lo conta, uh -huh. Moi interesante non ganas. Uh -huh. pues pois isto vai ser o sábado 20, non? O sábado 20 de febreiro. Uh -huh. Megaminería, saqueo e expolio do noso territorio Con Paco García Trigo e Carlos Reino Vecino Da plataforma pola defensa do de Corcoesto e Bergantiños Osea, de contraminación <coughs> Ben, vamos a dar o número de teléfono de Radio Feliz Pim Por se si alguén quere chamarnos en directo e tal eh, Témoslo aí, eh, o 981 37 10 40. O repetimos para que xente tome nota 981 37 10 40 xa que queri chamar ademais estupendo porque se temos aquí a, logo diríamos hola a Chus que está sí, aquí de prácticas nada, na vela. radio e bueno pues, <risas> elle, tamén interesa saber como funciona o teléfono e todo iso 981 37 10 40 e vamos con un poquinho de música Xavi pois pues aí vamos a poñer eh, nos vamos a Polónia eh, esta é eh, a Marcha dos Desempregados que foi composta por un polaco xudeu eh, a finais de 1800 tamén Eh si sí. No me lembro do nome exacto, porque un nombre destes así bastante complicado, polaco. polaco. E tal, eh ha marchado dos desempregados, porque agora vamos a falar dos compañeiros da sección sindical da, de Forestal da, da CMT que desde durante o inverno están desempregados, porque según parece para a Xunta no inverno nos montes non hai que facer nada, como xa chove non hai incendios. Então están moitos moitos no paro, esta marcha dos empregados que a compuxo este este polaco que por certu foi asesinado pelos nazis en 1940 40 pico nunha rúa ali en, en Polonia. Esta é a marcha dos empleos que está esta a cantar con versión inglesa, era una, a la versión orixinal era en yidis. Esta é a versión internacional. Esta versión en inglés é eh, a outra que compôs. A versión el, Eurovisiva. Era sí, sí, no, non creo que a manden para. Eh, bueno, esta xa <risa> en inglés que é máis recoñecible para quen teña un pouco de idea de inglés que a mar, que a Qué original buena, que era en yidis eh, puro e duro the marching jobless corps. No work in the factories, no more manufacturing. All the tools are broken, rusted, every wheel and window busted. Through the city streets we go, idle as a CEO. Idle as a CEO. Well, one, two, three, four, join the marching jobless corps. We don't have to pay no rent. Sleeping in Camping tents start diving Don't take money Every bite we share With 20 Let the yuppies Have their wine Bread and water shoot us fine Bread and water Suit us fine Well one Two Three Four Join the marching Jobless corps work and pay Our union dues What did years Of that produce Houses Cars And other shit For the richest benefit What do work im wahin oh. oh. fabrik oh. de Radio Feliz Bin, divertimento para pequenos monstruos, os 14 de febreiro, Ana Lucecu, que tal? Moi ben, Moi ben, no? que está aí as jornadas estas están bastante sí, sustanciosas, sí. ¿no? Como sempre. Apetecibles. Apetecibles. Apetecibles. E estamos subindo música que todos sabí, que era isto? Lembremos. Esto era a marcha dos desempregados, este eo íno de moda no estado español, ¿no? Mm. Eh, A canción que <risa> cantan 5 <cinco risa> <risa> millóns de persoas todas as mañas. Aí está. Desgraciadamente, sabía paro daquela 1800 e pico esa. Mm. Fíxate Desgraciadamente a clase obreira non se pode dormir, nin a min ni acomodar. Dame no, unha lección. A finais de 1800 a clase obreira tiña máis claro donde estávamos que mm. ahora Pois pues si, sí, a verdade é que algunhas cousas fomos para atrás. Eh, bueno, tamén é culpa pois, desta droga do sistema capitalista neoliberal deste acomodado que temos todas e todos que nos deixamos levar un pouco e tal eh, coa corrente, cómodamente e logo pois, pasa o que pasa cando surden esas problemáticas da crise de afrontar e de enfrentarse a todo este tipo de situacións Bueno, Xavi, vamos coa seguinte data das ornadas Estamos... Eh, Novenres no... 21 Vamos ao venres, no? directamente 21 Venres 21, xa, oh, penúltimo, penúltimo día Política forestal Que vai pasar, Ana, ese día? Pois pues iso, falarase de política forestal Solución ou problema Con representantes da sección sindical forestal da CNT eso pigo Pois pues iso eh, O título bastante evidente, non? Eh, a charla corre, vai a correr a de dous compañeros Traballadores do, dos Lumes apaga lumes coñecidos aquí en toda Galiza E bueno, eh, van a Van a falar un pouco De todo este problema habitual Que temos, pois, cada seis meses na Galiza Que son os, os incendios Que este, a que en este ano goberno Pois todos os anos sigue ardendo Galiza, de arriba abaixo Unhas veces máis para baixo Outras veces máis para arriba Pero sigue ardendo, non? Dentro eh, a sección sin, eh, sindical de traballadores forestais Fixeron un, un informe bastante tocho Sobre como como é o entresijo Desta de situación dentro da xunta de Galicia eh, Todos os intereses privados Todos os intereses políticos Todos os tejemanejes Todos os intereses económicos De empresas, etc E por outra parte eh, Anula a planificación dun un traballo eh, no monte De poñer en En valor o monte Que si se este fose Outro sitio, este monte Estaría en outras Moito mellor condicións Pero aquí sigue sin darse de Ningún tipo de, de importancia Pouco máis que para tener os eucaliptos Para luego plantarles lume e Venderos por 4 pesos Para Ence, por exemplo ¿no? Outra empresa que, que trata Muy ben aos galegos de Pontevedra ali, Con seu cheirume e a súa podredumbe ¿no? Todos E bueno eh, O vamos facer ahora Antes de que veñan os lumes ahora, Porque, bueno Ahora, bueno, estamos xa chegándonos ao final da primavera xa, a, Ao principio da primavera E a mediados da primavera pues, Estaremos outra vez con Galizar Dendo Galizar de Guai, como dicía Unha canción do Grupo Ferrolano sí, señor. Eh, Estaremos na mesma, na, na, na mesma situación E entón esta xente como son os que, xo, os que se xogan a vida habitualmente días, noites guardias de 24 de 30 horas sin dormir sin sin medio, sin nada. Pois pues esta xente, pois pues, eu penso que saben do que fala, non? É interesante ver o que hai aí detrás desses lumes, aunque a veces só vemos no telediario, ai mira, ardelle unhas fragas de oeu Eu fui a un roteiro cos compañeiros da sección forestal da da, da CNT, xusto despois do incendio que asolou as fragas, non? Era interesante ver como ele reconhecian en Donde encendeu o lumbe pasó Por que paso pa un lado porque... o sea, era, era como Ir con un detective ¿no? Por lo medio do monte ¿no? Saben perfectamente Viven de eso A parte lles gusta ¿no? Non como os políticos que nos poñen aquí De consellería, medio rural e tal. Son xente que non fixan nada na súa vida A rivistas Postos a dedo A cobrar, a repartirse cajas de Don Periñón E todas estas cousas <risas> <risas> Gente que se vende Que se vende <risas> Muy ben, política forestal Solución ou problema Con representantes da sección sindical forestal Da CNT Esop Vigo A sexta feira, a verres 21 Pois pues eso, dentro das jornadas libertarias De Unión Libertaria Nos pazo libertario Da Avenida de Esteiro 10 Baixo, estamos aquí José, con Xavi Porto que nos está analizando en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio filispin Pim pues todo eso que vai a acontecer nesta vinda semana xa a partires do martes Vamos a escutar un poquinho de música Sí, eu teño aquí na recámara teño aquí de todo que vamos a escutar? Pues vamos a escutar, como falábamos antes eh, de que os trabajadores en 1800 a finales de 1800 sabían moi ben quenes eran e ¿no? tal Eh, Boa, bueno, poña unha canción que se chama Wishside Arjuán eh, De que lado estás eh, Esta canción a compuxo unha, unha rapaciña Que tiña 12 anos En, en Estados Unidos eh, Fai un século eh, Cando eh, o pai Era dicente sindical nunha mina e eh, Foron os pistoleros da patronal A matar o seu pai A súa casa ¿no? Entonces o pai deu fusido Era nese mesmo momento Colle un boli, tiña un calendario colgado na pared E con 12 anos escribiu esta canción Preguntando a, ao resto dos, dos traballadores De que lado estaba Co traballadores ou cos explotadores non? Cando a clase obrera se dé conta de onde está E nos deixemos de creer que somos clase media Podremos poñer fin a esta situación máis cala que unha simple votación cada, cada 4 anos non? Come all you good workers Good news to you I'll tell Of how the good old Union has come sir O divertimento para pequenos monstros en Radio Friis Pín Ouvíamos pues, esta peza Que nos lembraba Xavi que compuso unha rapaza moi noviña Pois pues, cando o seu pai Mineiro No século pasado foi asasenado pola no, foron, patrón a, Foron a intentar asesinarlo Foron a intentar asesinarlo E bueno, a rapaza se preguntaba con quen estades vos Era o título desta desta canción E ao mesmo tempo tamén vos lanzamos a, a vos desde aquí Desde a Radio Friis Con quen estades vos? Eh, vamos a lembrar de novo o teléfono porque eh, aí, eh, se alguén se anima tamén a participar desta de deste programa o 981 37 10 40 981 37 10 40 11 14 de febreiro aquí en Radio Frisbee E vamos a co último día, non? O sábado 22 de febreiro pola tarde Já fecha, fechan as jornadas Sí, pois pues, como sempre facemos, acabamos Eh, nun sitio triste nun sitio triste pero que nós pensamos que é inexcusable de, de lembrar no? eh, non cabría moito que falar de comentar que aquí na comarca de Ferrol foi unha das máis castigadas pola represión franquista no? eh, despois do golpe militar de 1936 Eh, si for moitos, foron os sitios onde eran fusilados todos os compañeros e compañeiras. Entre un deles eh, é o cementerio de Canido Que era o antigo cementerio de Canido Que logo se trasladou para Para, bueno, os restos que ali había Se foron trasladados para Catavois Pero que queda ali aínda aquel cacho de muro eh, Ali un poquinho máis para baixo do Instituto de Canido Que era donde fusilaban Aos nosos compañeiros entonces pois, pues, sempre pensamos eh, que co, coa súa memoria eh, nos construímos o noso futuro, non? Oxe, no presente, coa memoria deles, vamos hacia, hacia cada diante, non? Entón, nos parecía unha boa maneira, A parte que antiguamente coincidía sempre co Vintene, non? Entón, como en Madrid estaban todos os noltágicos do franquismo ali, eh, con Blas Piñar, que... Tanta paz leve como o deixou aquí Morreu outro día O, o can ese Pois nos parecía tamén Mentre eles Loaban a Franco Porque morreu o día 20N Pois nos era unha manera de lembrar A Durruti que tamén morreu O mismo 20N O igual que José Antonio Primo de Rivela Parece que se puxeron todos de acordo Para morrer o 20 de novembro todos Un dos dicentes da CNT, Franco e o fundador da Falange Que casualidade que, que casualidade <ríe> eh, E bueno, hai un homenaxe Sempre pois, hai alguén que vota unha cantadiña Porque sempre nos gusta que se cante uh -huh. Sempre hai alguén que vota un poema E sempre hai unhas, unhas flores e Unhas palabras Para lembrar a todos os que asesinaron a Lipe Cando digo todos, incluyo Anarquistas, a comunistas a Socialistas, etc Cosa que nos como anarquistas Cando hai outro tipo de homenaxes Todos son englobados Baixo o concepto de republicanos O cual a nós nos parece Unha falta de respeto Porque si ben Foron asesinados polos mesmos Cada un tiña o seu ideal E morreu por ese ideal nos fai moita gracia ver un, cando vemos muertos por defender a legalidade republicana os anarquistas, a legalidade republicana importaba tres carallos os anarquistas querían unha revolución social donde non haber explotadores explotados cousa que non pasaba na república donde seguía vendo explotadores explotados había outros comunistas que a legalidade republicana tamén importaba tres carallos que dirían a dictadura do proletariado Entón, para nós é xusto recoñecer que ali fusilaron a todo tipo de xente Pero que cada unha morreu Loitando polo que creía Non todos loitaban polo mesmo Entón, ali se dice Aqui fusilaron a comunistas, a anarquistas Homens, mulleres Daqui, da lá, do outro lado Pero a todos, defendendo e respetando Cada un polo que morreu non? É unha diferencia con outros homenaxes que vemos Outros vídeos que vemos Como outro día que estábamos nun Ainda que non nos vimos Eu estaba no e ti estabas pola laba Si, sí, ou a presentación do documentario Este O segredo dos abos No, eh, sí. no o segredo da Frunseira o... E este outro era O eh... No acordogo <risa> dos avó. Pero... Este, este que presenta algogo doto. É, é un pouco lamentable ver ese tipo de manipulación, eh, porque non ten autonomía Me entendees. A parte dete los santos huevos de sacar a garzón nun documental contra represión, cando garzón foi un dos máis represores co nas últimas décadas no estado español e falando de liberdade de expresión un tipo que cerrou Egin e que cerrou Eguncaria e que logo resulta que non eran la ETA, ni la prima de la ETA ni la fregadora de la ETA hai que ter pouca vergonza e moita hipocresía no? todos entón, nos pensamos que as cousas hai que facelas e dicindo e contando a verdade non media verdade para arrimar a sardiniña a donde teña o non entón, mm. entón é un homenaje humilde, feito por traballadores en lembranza de traballadores que a nos nos parece que o mellor acto de acabar pois uh -huh. unhas unhas xornadas libertarias en lembranza dos que nos precederon para que os que veñen detrás aprendan a historia, aprendan dos errores que se cometeron e melloren o que o que fixeron eles é o que estamos facendo agora mesmo. Uh -huh moi ben, pois, Ana, podemos facer así xa un resumo, xa que rematamos co sábado 22, que é o último día das ornadas, por certo, isto é este acto de homenaxe as vítimas do fascismo, de todas as vítimas, como ben remarcaba Xavi Porto, da, do Espacio Libertario, da Unión Libertaria, pois pues, vai ser a seis da tarde, a diferencia do resto dos actos, que será a xoito, a xoito. do serán. Sí, oh, por no hay... de tener un pouco de luz solar claro, claro, claro. E eh, estamos Hay algún aplaco, algo que sinalice Hay, hay, hay, hay dúas placas. placas placas sí. Normalmente, pues, cando é o ato Sempre se colga, ou casi sempre se colga Unha pancarta, e logo, pues eh, Se deixan as flores ali Todo polo muro, eh, e tal e cual Pero sí, hai unha Por o menos unha hai Que, de feito, a veces é saboteada Por... Xa. Por farangistas, fascistas, nazis, neonazis uh -huh. E toda esta calaña Que eh, un ano xusto antes das xornadas Foron ali en badornada de, de, de, de, de, de pintura eh, Foron veciños de Impala Ah, moi ben, moi ben <coughs> sí, sí. Por certo, que aproveito un pouco para tamén eh, Manifestar, pois pues eso, que os espazos eh, como iste Ou ben como... Ou, o castelo de San Felipe esa zona donde se tamén se fusilaba ¿no? a moitos, non no sé, si no, no sé si sei se anarquistas tamén ou non, non sei se fusilaron a todos en a todos, a todos. Eh, estaba claro. tamén o cementerio do Val no cementerio do Val fusilaron basicamente aos dos barcos que estaban no arsenal e eh, que non se sumaron ao, ao, ao grupo golpe. de estado quelles dixeron que se si se rendían que non tomarían represaria sí. ¿no? bueno, pues, eh, fusilaron a todos que eh, me parece increíble que esa parte do, do, do castelo ¿no? non este a esté silenciada, esté oculta esté ahí, sí, claro. que se debería hacer pasar a los turistas también esa zona y enseñarles, como como se acontece pues en cualquier otro país, pues algo que no se debe volver a, a repetir ¿no? o sitio donde se asesinaba, tal eso se pasa por alto y nos está está agachado totalmente esa zona, creo que incluso está fechada al público ¿no? Mira, dentro de lo que a mí me pasó un caso en, en Barcelona en un cementerio de Montjuït pasaba exactamente lo que pasaba aquí Cando as tropas fascistas toman Barcelona O cementerio molloit e cárcel e paredón e, Nese cementerio eh, Antes Se afusilaran a Francisco Ferreri Guardia Que era o que se coñece ahora Como un dos pais fundadores da escola moderna Esta escola donde non se le pegan Os cativos A escola racionalista e, e, Fomos ao castelo porque queríamos ver el sitio donde fusilaran a Francisco Ferrer Igual y Guardi. le pregunté a al guía. Al guía turístico, al guía dali. No estaba no en, estaba en, en información. Mm -hmm. ...sé quién es. no, no saben ni, no, sabe ni quién no quién era. ¿no? Aquí fusilaron al Companis. <risa> <risa> Parece que sólo fusilaran a un tipo allí, ¿no? cuando en allí fusilaron a miles de personas. No, no, por aí abajo por aí abajo e tal, así, pero con, no, con, con sí, sí. malas maneiras e tal, sobre todo porque dentro teñen un museo militar español eso sí, dentro hai unha parte do cementerio do, do castelo de Montjuït Zona, de, zona militar española e iso si que se ensina como algo eso si, sí, está todo con letreritos pagas, entras e tal, e ves todo e con insignias de resines seguro lados, y todo eso. eso pasan todos os lados aquí estamos preocupados por julgar os crimenes en Argentina pero aquí todo o mundo se foi de rosistas coa firma a favor do PSOE de da Izquierda Unida e todo o mundo eh? menos a CNT os vascos, aquí todos os firmamos rollo eh? temos o que temos o, bueno, que, pues, o que se escollemos esa, esa denuncia, ¿no? esa... <coughs> advertencia aquí tamén de Radio Friespín de divertimento para pequenos monstros, en canto pues, que ese sitio en concreto está totalmente silenciado, está agachado, está oculto non se ensina, e iso tamén é unha, unha vergonza que parece que están aí agachando e que debería ser ao revés a normalidade sería seria pues, que se expresara como podría acontecer pues, en que sei, os eh, campos de exterminio nazis ¿no? que están aí, existen, se van a visitar para que non volva a acontecer e van milleiros ou millóns de turistas non? Sí. O ano, sí, sí O neno é estuvo fai pouco má house Sí, eh? sei sí, moira xente que pasou por, por Polonia Por aí tal, e estivo en campos de concentración E son sitos de lugar, obrigado De visita para todo turista sí, sí. Pero simplemente por unha cuestión humana O sea, de De, de, de dereitos humanos, ¿no? que hai que ver eso É ¿no? es unha vergonza, pero hai que verlo bueno, E aquí formada... en Ferrol pues, temos unha vergonha Que está agachada E iso hai que denunciarlo porque non pode ser Iso hai que abrilo e hai que mostrarlo E iso é sí. a normalidade E o demais agachar Bueno, pois, pues, eh, creo que Ana luce Q Temos que ir finando esta parte Vamos a decirle a Xavi se quere ir Elixindo por aí unha peciña Xa, teña aquí xa preparada na recámara E <coughs> se si te parece, Ana, facemos un pequeno resumo Coa súda de Xavi do que vai a acontecer A partires do martes 18. Adiante, Ana, Lucecu. Ah, eu <risa> pensei eh, que o resumo ia facer xavi. Nada, xavi nos vai a xudar. Pois <risa> pues eso, as decimos segundas, non? <risa> <risa> Xornadas libertarias <risa> que van a ser dendeo de, de zaoito de febreiro, martes ata o sábado 22, eh, a xoito, todos os días, no espazo libertario na avenida de esteiro. Sí, así, número de Pois pues, super rápido, non? Martes 18 zaoito... Eh, presentación do libro La Vuelta a la Naturaleza por Josep María Rosselló Mércoles 19, presentación do libro sobre Rosa Basave Vosé sabe eu coñeso con Alberto Esteban, Lupe Cés e integrantes a CNT soves 20, Megaminería saqueo espolio do noso territorio con Paco García Trigo e Carlos Reino Vecino da Plataforma pola defensa de Corcoesto e bergantiños O Benres 21 Política Forestal, Solución o Problema con representantes a sección sindical forestal da CNT, SOP, Vigo e o sábado 26 perdón 22, as 18 horas eh, a diferenciadoras todos os días que é as 8 tarde da tarde homenaxe as vítimas do fascismo diante do antigo cimiterio de Canida Estos son as 12, no, decimosegundas eh, que ah, complicado, eh? complicado <risas> eh, decimosegundas, sornadas libertarias do Espacio Libertario na valida de Esteiro eh, de Baixo Hai algo máis que Engadir. Nada, que están todos convidados a pasar polo espacio libertario, que dispoñamos de biblioteca, de distribución de libros. É un espacio eh, moi ameno, moi entrañable. Está, está bueno, moi ben ali Está bonito, é moi bonito, todo sí, madeira llosito. non fai frío casi. Paga pena visitar, a verdad eh. Está eh, moi agachado tamén iso, moi escondido, É eh, eh. que non está nunha avenida principal tampouco. Si, creo que, bueno, que non non sei, Non é moi transitado ou moi transitable. Vamos a, ver, a nadie lle interesa moito que iso Sí, bueno, vaya para riba, no, eh? no. No, claro, no sacan en el canal de Ferrol, no. No, no ahí no, no mo saca. No, no vaya, vaya a ser que no. Eh, a no... Toñita, toñita Non no no quería presenta. decir o nome de Toñita directamente, <risas> pero ya o sea, que o dices tío. la Toñita no, la Toñita no. bueno. Está, está máis ocupada en robar o Ateneo Ferrolano. Sí, está que... máis ocupada na súa posta en marcha breve da súa canal radiofónica. Ah. Bueno, pois pues, gracias, Xavi Porto, por estar aquí integrante da Unión Libertaria. Y bueno, pois pues nada máis. Gracias da, da a vos. Teño que darvos a, os, os os parabéns que me dixeron que vos eran un premio pa os, ca, pa os cachorrillos, ¿non? Eh? Dos rapazillos que fan o Ah, sí, o sí, sí. No si, si, Non sei se premio non, pero lle reconoceron sí, a ver que estaban na onda, na onda o programa da escola rural de Lago de Valdoviño e tamén pois pues, ao programa este que fan da escola de idiomas de Ferrol do departamento de portugués, lle reconoceron e o que estaban facendo aquí en Radio Free e tamén así de segundillas a un programa que fai a escola onde traballa Miguel Castro, que Porque... eh, nos emiten Radio Frispin, pero tamén é unha cousa así anexa. Me deixa un compañeiro do, do do sindicato día, ¿no? que teño que ya non sei sé onde lle dan un premio de alcatiño polo programa de Radio Frispin e aí xa Si, <risa> sí, a verdade é que si, sí. un calquera día nos dá un premio laono. <risa> <risa> bueno, bueno, Obama teno co <risa> novela Paz, o sea que, <risa> <risa> vamos. <risa> ¿Vamos a ir pichando por ahí algo para despedirnos? Nah, pues para despedirnos, mira Loita de clases, guerra social Que Homedo cambie de bando anda, Que como decía el compañero que estaba hablando aquí antes De manera pacífica vaya a ser un poco complicado eh, Hay que presear eh, Este es un tema que compuso Chicho Sánchez Ferlosio ah, muy bien Que era fillo do que compuxo o himno da Falange ah, sí. claro, A, no, Rafael eso. Sánchez Matas fundador sí. de la Falange Era coleguilla de Sánchez Arlosio era coleguilla de Agustín García Calvo Moito E Moito. de Amancio Prada E, claro. e de Amancio Prada que sí. fai un disco todo con canciones, con canciones de, de ábulos dos pues, O Chicho era fillo de Rafael Sánchez Matas fundador de Falange Española de las Jons no sabía eso, Compu eh, eh. compuxo o himno da Falange <coughs> Eh, mira, a padre Facha, hijo rojo sí, sí, Comproso unha chea dicirlo, de canción E tamén ben dicirlo, porque mira, en todas as familias hai de todo, e ás veces tal E non quere decir nada, non? O sea, un pode ser fillo dun fascista E ser un tipo perfectamente reivindicativo Perfectamente, pois pues eso Loitador, ¿eh? o sea, non no temos que herdar tampouco cosas do do noso Ay, no. pasado, dos nosos abós ou dos nosos, no, no caso concreto de, de Sante Ferlos sí. eh, Unha boa cantidad de cancións que nos deixou Chicho antes de morrer Moitas, moitas, moitas eh, eh, Esta é unha delas que se chama Gallo rojo e gallo negro Un clásico Un clásico Cando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente se encontraron en la arena gas frente a frente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente Ay si es que yo miento, que yo canto lo borra el viento ay que desencanto si me borran el viento lo que yo canto con negro primero se miraron cara a cara y aquel negro primero el galgaso rojo es valiente pero el negro es traicionero el galgaso rojo es valiente pero el negro Es traicionero gallo negro gallo negro gallone grote te lo advierto gallo negro gallo negro gallo negro te lo advierto no se rinde un gallo rojo Más que cuándo está ya muerto No se rinde el gallo rojo Más que cuándo está ya muerto Ay, ah, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, que desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Na na na na Well it's all about Karukua, the Big Bang song Tell them say Karukua, we don't know being a handpigger on that sound Anyone play Karupo, I've got to get you down positive Cause they've got cold feet Cold, cold, cold, got a All Guadalupe people, I want to them Lesman and Oliver to and brother Jimmy I want them fight and super boo Hey, man like Teddy, I'm here on the track and I want to Big bad song Karupo Well, Hannibal, say a bit Well, this Un divertimento, un divertimento nostro. Un, un, un divertimento unha un radio, unha radio, un show. radio. Un show. Un, un show 16 a 8:06 a 8:00. En radio Filipin, radio, radio a radio Spinto, a radio Spinto. Calu qua de liwe. The champion sang la diveli. Da vina nai tide. Nai time no Hey treasures, it's gonna be like America got you, prepidi prepidi gonna die, prepidi yanne malde badina die, prepidi mandan sing bo Divertimento para pequenos monstruos en Radio Felispín Ose vendres 14 de febreiro do ano 2014 Que tal Ana? Moi ben, aquí estamos xa, findando case Si, sí, findando e vamos a atacar de aí as últimas uh, cosimas Ao tema Sala que pasou na Sala Iago? de Compostela, eso me sou a min Claro, Sala de Compostela que foi ocupada Tras dous anos de promesas incrum... incumplidas polo Concello Na mañado de onte, bueno, non sabemos se onte ou antonte, un grupo de persoas entrou nas instalacións da Sala Iago, un teatro situado na zona bella de Compostela, es en actividade dende o ano 2007. Faciano reclamando que se convirta nun espazo cultural liberado, unha demanda que se podía ler nunha das faixas penduradas da fachada do immoble. Sala Iago, espazo li liberado, acompañada doutras dúas, rehabilitación mentira e violencia e non chegar a fin de mes. A sala de llagos foi ocupada en novembro do ano 2011, tamén conxetivo de que o emblemático teatro volvese a ser o espazo cultural a que a a ocupación que fora acompañada dunha variada programación cultural rematou aos cinco días tras unha intervención da policía Antidisturbios, que rematou con 11 persoas detidas, é unha carga policial polas rúas do casco histórico compostelar. O daquela inda alcalde, Gerardo Conde Roa, dixera lamentar que a ocupación se producira xusto cando o concello estaba a piques de pechar un acordo coa familia propietaria do teatro para utilizar as instalacións e recuperar a súa función cultural. Pasaron dous anos e tres meses sen ningún avance nin anuncio neste senso e esta promesa incum incumplida polo goberno municipal o principal argumento desta nova ocupación. Nun manifiesto que os activistas que se atopan no interior do teatro distribuíron polos arredores do mesmo, explican que xa pasaron dous anos e tres meses e desas promesas nada de nada. Así que de novo, un outro grupo de veciñas e veciños Retomamos xa iniciativa de recuperar unha vez máis este espazo para devoltar xa a cidadanía e enxelo de actividades que partan da base social desta cidade e xexan, portanto, totalmente alleias ao mercantilismo da incultura. Bueno, pues que che parece? Bueno, se estaba tirado dunha das novas que aparecía en, en concreto. Plaza. En proza E eu creo que queremos eh, ter información directa. Vamos a intentar chamar a Asamblea, que está agora reunida de ahí media hora aproximadamente na casa ocupada, na, na sala Llago de Compostela. Reocupada, vería que dicer, non, Ana? Reocupada, sí. E bueno, e mentre se eh, te comenta algo, comentades algo aí, mesmo Xavi, que está aí, Nos puede contar algo Estaba para despedirme Bueno, pues mientras ah. se despide sabe, y Ana Lucecu cuenta algo y voy aquí a ir marcando los numeritos A ver, despídete, ¿sabes? <risa> ¿Cuándo volves? No, me iba a despedir de personalmente ah. <risa> A mí se me despedí, se desfalla el cacho es personalmente. No, pero bueno, está está estupendo, ¿no? Que después de haberte de haber sala primero de salo, xo, fai, no sé cuánto foi, foi un primera volta que volvan. 2000 2011 foi, ¿no? Once, fai, años, pues, sí. que, a, pues, veo, que son las promesas dos politiquillos. No, vamos a hacer aquí, van a hacer, van no, no, que, no ¿no? que se caiga. <ríe> Y sí, entonces la acción directa eh, ponerse a funcionar. A mañana están un, funcionando. A mañana el proyector, sea, mira, ya mm. se están ya están proyectando vídeos, ya están haciendo buxillas. Y a ver si nos coe. <coughs> Hola, ¿qué tal? Chamamos desde desde Radio Filipin. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, bata. Bueno, pues estábamos aquí leyendo un poco a nova que apareció estos días, ¿no?, publicada, pero queríamos, pues, tener la opinión, la opinión o a noticia directa, ¿no?, de, de vos que estés ahí en Compostela, en la sala llago ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mesmo estamos aquí chollando, bueno, le vamos chollando lendo a Mércoles aquí. Lendo a Mércoles. A sí. ver, pues, ti mesmo eres integrante de la Asamblea, da sala llago, recién sí. ocupada, recién reocupada, habría que decir, Pues Estes, eh, hai uns minutos para contarnos que o que pasa Que o que está pasando agora mesmo aí en Compostela Bueno, pois o que pasa é que un grupo de vizinhos Decidimos ante a situación que hai nesta localidade eh, Co tema pois, tanto da vivenda como da falla dos centros sociais Incluso da persecución por parte do concello Aos centros sociais e a toda a cultura alternativa e horizontal Non mercantilistas Pues, un grupo de vecinos decidimos retomar a iniciativa que os vecinos se eh, tomaran fai 12 anos antes e que pois pues, unha iniciativa que pretendemos que sirva para o regarme comunitario pois pues, de de, de, de, pues, de dos barrios, a xente de Compostela, a xente común para poder criar entre todos un punto de encontro e un punto de, de cultura para, para todas dende un prisma pois pues, antiautoritario poder dicirse Uh -huh. Bueno, sa, sabemos un poquio por que os motivos desta de reocupación e agora esa asamblea que está aí dando vida non a a Salallego. Que actividades se previstas para estes días? Efectivamente, agora mesmo pois vimos estamos na asamblea, vimos unha dunha, dunha proyección, conseguimos poñer a funcionar o aparato proyector que só hai dos iguales a este en todo el estado español y el único que ahora mismo está en funcionamiento en todo el español, el típico proyector de película, lo digo porque porque algo muy romántico conseguir recobrar un cine histórico como este, cuando los únicos cinemas que hay en la ciudad están en un centro comercial afuera. He uh -huh. eh, visto pues todo tipo de actividades, desde proyección, chantares eh, populares, carentes de sufrimiento animal, animal etc. Eh, ayer eso fai no ti mesmo, hai moita ensinanza selectiva, aquí ven a xente de la vila a traballar na sala e uns aprendemos outros doutros electivamente e, e aparte, pois, de, de debates, actuacións e sabedes que compostela unha vila, unha vila con, con moita cultura eh, underground e hai moita xente, pois, aquí tamén traballando en, en ese aspecto no? tanto músicos, eh, xente do circo, etcétera moi mm, ben e algunha cousa así reseñable para esta fin de semana? pois pues para esta fin de semana hoxe mesmo pola noite hai un concerto de hip hop combativo eh, unha timba poética unha exhibición de breakdance eh, mañan pola mañan hai xogos e horadouros de xoguetes para, para os nenos estamos falando de sábado mañá é sábado de mañan sábado, si sí. sí. eh, máis proxeccións todos os días as asambleas abertas son diarias Eh, están sendo as, as sete e media E a partir de mañana xa iremos eh, sacando a programación para, para o domingo uh -huh. Pretendemos tamén atoparnos con, con outra xente da vila Que, que está pechada e reprimida pois, por outros motivos uh -huh. a, a xente da folga de autobuses de Tusa E tamén eh, pues, eh, hai un PC na, na universidade Estamos tomando contacto con, con esa xente pois, para... Para, para crear solidaridade e unidade na Vila Cre Queremos que esto pues, seja un punto de rearme comunitario Para uh -huh. a Vila non A sala de llago xa fora ocupada eh, Activada, reactivada En eh, novembro do ano 2011 Durou pouco a ocupazón a que chegaron pois, as forzas da orde ou da desorde E, bueno, polveron a a causa En un estado en que quedou até agora Até pasados algúns anos. En que estado atopastes esa sala logo desse tempo? Porque bueno, hai que lembrar que nesses días que estiveses aí, pois pues, fixes tes un traballo de recuperación, do teatro, de adaptación eh, da aquelas estancia para diversas actividades. E en que estado atopastes agora que volvestes a entrar aí? Pois pues, eh, na anterior vez xa no lo atopáramos nun nun estado bastante malo en algúns aspectos. Hai que ter caer na conta que a sala lago Eh, está declarado patrimonio o metro cuadrado, a sala llago está os metros cuadrados da sala llago, este solar está declarado patrimonio cultural eh, da localidade, entón o dono o, o que ten que facer é eh, deixado caerse abaixo para poder darlle un uso comercial entonces atopámonos cunha sala boicoteada los propios donos, unha sala na que todos os radiadores estaban reventados, humedecendo chan de madeira, apodrecendo un tellado eh, un, un gran oco no tellado Que creou un montón de botellas por toda a sala feito a drede. O sea, que non y, estaba eso cando al ano 2011 entrastes. Si, sí, así é como estaba. A unha vez moitas son de maior humidade, eh, o o o polo o o é moito eh, eh, máis grande. Si, sí, claro. E bueno, e tivemos que cambiar gran parte dos chan dos o que o tan Pois, pues, cambiar todo o que é a tarima Un gran parte a tarima Le vamos pois, pues, e sacar bastante escombro Había bastante escombro novo que caeudoteito mm. o esa que desas de promesas do entón Esa famoso alcalde, o alcaide De Compostela, Gerardo Conde Roa De que ia, pois, pues, recuperar Aquel espazo e tal, nada de nada, non? Nada de nada O que o Consello comunicou eh, Estes días atrás Que levaban durante estes dos anos intentando negociar cos propietarios do, da Sala Llago para crear un espacio de uso cultural, pero que, que foron reunións infructuosas. É curioso porque non, non contactaron e co, comunicaron a ninguén da cidadanía por ningún medio oíso. Uh -huh. eh, temos bastantes dúbidas de, de que iso fose así. Uh -huh. y, y, sobre todo, a palabra de Don Ansel Currás, que agora mesmo é imputado como está, non... Non no creo que, que, que ninguén lea crédito a esa declaración. Ah, ne veremos que cando se produciu de Saloso, naquela primeira ocupazón do ano 2011 da Sala o eh, famoso, como decimos, alcaide, o ex-alcaide de Compostela Gerardo Conde Roa, disera lamentar que a ocupazón se produciera sustocando o Concello, estaba a piques de fechar un acordo coa familia propietaria do teatro para utilizar as instalacións é recuperar a súa función cultural. O certo é que pasaron dous anos e tres meses sin que ninguna desas de cousas que eh, aquel elemento, agora se podemos confirmarlo Gerardo Conde Roa pois eh, levarán a cabo Ajá. e un pouco eso que credes tamén vos visualizar, non? Con esta sí, reocupación. Efectivamente, e tamén visualizar outra cousa, que por moita iniciativa que ha xa do Concello para crear este tipo de actividades como se están facendo con, con outro local, non pregunto, pero En, en colaboración con Nova Galicia Banco eh, no, non estamos eh, interesados en ese tipo de actividades nos queremos unha cultura popular horizontal non queremos perte quer pagar por ver unha película e mentras todo o corpo municipal recibe invitación de Nova Galicia Banco para ir ao seu centro cultural elitista eh, plantexase que plantexase o Concello. A forma de cultura que vende o concello E o 90% eh, dos concellos do Estado Español É unha cultura mercantilista e totalmente elitista E nós queremos que a cidadanía crea, so, crea so a súa propia cultura Porque cremos que é tempo de imaginación e de creatividade Porque nos, nos están comendo Bueno, pois pues, é tempo tamén de animar a todas e todos Os veciños e veciñas de Compostera E os que pasen por ali A que se pasen pola nova apertura da Sala Iago recuperado un pouco para a cidadanía como estáis vos agora a dicer, non? Uh -huh. O sea que convidamos a todo mundo a pasarse por aí porque, pues eso, é tamén interesante volver a visitar a ese espazo propio do, do centro de Compostela, da cidadanía. Uh -huh. Pois, pues esta vez convidados a facelo eh, a porto está aberta para todos e para que todas construamos. Cidadán de Compostela galegos e que se quira pasar. Bueno, pois pues como notamos tamén que os más media están os típicos más medias, non vas que estamos a ler, pois, pues, en la voz de Galicia, supoño que tamén no Correo Gallego, pois pues, están manipulando moito esta información, e, pois... Pues, la realmente dando unha información bastante terciversada e parcial o respeito do que quer dicer esta nova eh, recuperación da sala llago vamos aquí tamén dentro de Radio Filispin a, a estar en contato con vos durante o tempo que dure esta nova aventura e a dar a información o máis correcta e directa posible en contato con vos que vos parece? moi ben, é moi de agradecer a vos a la obra por lo que te dices, sabemos como son os medios de comunicación e os medios contrainformativos estades aí facendo un chollo constante, que, que fai moita falla e agradecemos moito e estais convidadas o que faga falta. Un, un abrazo a todas as filipinas de Ferrol, que vos queremos moito aquí tamén. Pues un, un aperto, un abrazo a todas e todos, e, bueno, estaremos en contacto. Un saúdo, un saúde. Un saúde, adeño. Mentireira Merecelo mil veces e outras tantas máis Mentireira Que te lo merecido por tratarme mal Bueno, pois pues depois esta interesante conversa Coa sala ocupada Yago de Compostela Que vende ser eso De novo recuperada para a ciudadanía O pasado pois xoves, día 13 Vamos a con esa senda de concertos Analuza, <risa> co <risa> Metes baixada aí <risa> Sí, pois eh, temos cinco minutinhos para facer así en plan relámpago a nosa habituala xenda, como sempre E comenzamos por Ferrol Oxe, venres 14 de febreiro, vai a ver un concerto desta de xente que está soando de fondo Que se chaman familia Camaño, van a estar na sala Super 8 Unha banda que se converteu nos últimos tempos nunha revelación dentro da música galega E van a presentar o seu último EP que leva por título hai que andar cos tempos grabado en xixón que contén cinco temas propios e unha versión se queredes bailar e pasalo moi ben esta noite pasade pola sala super 8 a eso das 10 e media eh, podedes ver a familia Camaño por 5 euros e máis concertos na nosa cidade tamén o xe ven res 14 pero neste caso non manchita cosa Alí na Rúa Madalena Chegan Velcro Unha banda compostela Que xa veu varias veces por aquí Creo que no manchita tocou tres ou... Esta debe de ser a cuarta vez ou terceira que tocan O concerto vai a comenzar ás 11 e a entrada So custa 2 euros Importantes importante estas tamén caer a señalar, por exemplo, esa sesión Bermú do Aquí o teño. Do, do I a eso, sí. i a eso, as sesións vermú. Hai dúas sesións Bermú mañá, sábado 15 de febreiro, aquí en Ferrol. A primeira comenzarás ás 12 no Ateneo Ferrolán, xa falábamos antes dela, hai que apoiar o Ateneo Ferrolán. Vai haber un concerto eh, a cargo de La Mandanga non sabemos que, bueno, non sei quen, quen son pero seguro que está ben van a tocar clásicos de todos os estilos e épocas, vai a haber petiscos e bermú asegurado a partir das doce da, do mediodía así que hai que pasarse mañé sábado día 15 15 de febreiro no Ateneo Ferrolán as doce sesión bermú 12 do mediodía ai, que dixen ah, pensé que dixera da noite ou algo así non, doce do mediodía, si sí. E, que máis? e despois, seis desas doce A sesión Bermú Ateneo Igual despois vos dá tempo E as dúas hai outra sesión Bermú E se empatades toda a mañada de Bermú Onde no Cantón Bello Mañada tamén sábado 15 de febreiro e Van a tocar un grupo que se chama Licopodio que son unha banda de música instrumental de aquí de Ferrol, formada por Marcos Cedes Novaixo, Salva na guitarra Marcos Sánchez no bate na batería e Mito na guitarra e vai a ser de balde como todas as sesións Bermú que fai o Cantón Bello E aquí están soando precisamente Si, sí, e moi ben Pois pues eso, toda maña de mañá sábado 15, de ver E despois podes descansar porque pola noite vai haber máis concertos Onde? Pois, por exemplo, Novar Chimarrao, en Sartaña Un concerto eh, de dous grupos, Os Desterrados Que é unha banda de rock de Noia Con influencias dos suaves Judas Priest e John Happy Driver eh, Tamén eh, con versos rap que chegan dende Pontevedra con ritmos brutais e letras ácedas. Estos, estos do, bueno, dous concertos están organizados polo colectivo Chimarrao, que xa ven organizando bastantes cousas ultimamente. e a entrada vai a ser de balde e vai a comenzar ás dez media no Chimarrao. Mais cousa sábado 15 de febrero... Ah, André, que faz? Que tiras tú? A emoción? Sí. Eh, no Pinsapo Na Rúa María Número 208 Maña Sábado Que vai estar Este, este eu creo que te, que te gusta, André Chamase Fran Pérez Narf Fran Pérez, como seu compañeiro de Radio Félix Pim Ah, sí, sí, Fran Pérez, sí Pero bueno, este Narf Este É Compostelán. Com, eh, Compostelán, ¿no? Pois iso, un compositor e cantor de longo recorrido Parte do cal está ligado ao entorno do mundo Lusófono, por iso dicía que seguro que o coñecías Se gustaba Gusta lle definirse como cancionista E a súa obra caracterízase pola forte personalidade E a búsqueda constante de originalidade Vai a ser as once media, no pin sapo, E a entrada é de balde Non podedes perder este concerto Coñece, coñece, Narzo Coñece, si No mo vira de ti Pero se queredes algo máis animado Tamén hai concerto na Super 8 Maña, sábado día 15 de febreiro A cargo de Riff Raff Versións de DC Non busques, André, porque non teño nada de Riff Raff A entrada de Devalde E empezou o concerto as DC Media Esto xa é para o Vindeiro Xovens 20 de febreiro. Estamos falando dos concertos que hai aquí en Ferrol. Eh, como non nos vai a dar tempo, claro, o Vindeiro programa é o venres, isto será o xoves, pois o anunciamos agora. Tortel, que é o nome dun proxecto de cancións do valenciano Jorge Pérez, que formaba, formou parte no seu momento de Ciudadano E, dende 2009, embarcouse nesta nova aventura Chegando en Dali, dende, dende Valencia E vai a presentar o seu último traballo que se chama La Gran Prueba E que vai a estar á venda a partir do 24 de febreiro Este concerto será na Sala Super 8 ou Xoves 20 ás 10 e media E a entrada só so custa 5 euros Se no se sé si disculpe me va Pois pues con esta musiquiña na luz Ándame, saí un gallo Sí sí que te saí o tes dentro Vamos a despedir Divertimento para Pequenos Monstruos Este 14, 14 de febreiro de, de 2014 eh? Bueno, Radio Free Spin Divertimento para Pequenos Monstruos Contidos saudáveis e interesantes Que podrais escutar reemitidos Por exemplo, os eh, vendras A partir da unha da madrugada E tamén o martes aí, Para as 10 da mañá creo que Nos despedimos, antes vamos a saudar a unha persona que estivo aquí hoxe facendo prácticas. Si sí, con nos toda a tarde. Estivo además se portou moi ben, moi coladiño ela, <risa> porque tampouco lle demos moito pé de a falar, así que hola, que tal? Moi ben. Ache que te o micro. Aí está. Como te chamas? María Jesús. Chus. Chus, chus, chus. Chir, chir, chir. A ver, Ese é o meu Facebook. Moi ben, pois pues, encantado Chus, todo se nos coñecimos e si vai ser a, a Pindeira control de sonido do programa o gran programa da Radio Filipinas Sin Fronteras, eh? uh -huh. Así que procuraremos hacer un bon traballo con ela, que xa hai ben aprendida daqui de, de Radio Filipinas destes eh, días que vou estar aquí de prácticas. Eso espero. Moi ben, Chus, como ves todo de entrada? Pois pues bastante fácil. Eu pensaba que iba a ser peor, pero bueno. Moi ben. Bueno, pues seguiremos aí pouco a pouco, vale? Bueno, pues nos despedimos, Ana Luzcua, hasta vindea semana. Sí. O vindiro vendres volveremos para aquí. Divertimento. Água. Ah, bueno. Unha producción imaxinaria divertimento para os meus pequenos monstros.